«Тобі перед сном почитаєш», – перебив маленький. «Мене не цікавить тема відмивання грошей їхніми сільськими головами. Уся Малоросія прикордонна зона. Що іще?» Є запис закритої зустрічі. За участю Барабаша розгубився той. «Відео. Я б просив відзначити нашу агентуру. Матеріали надходять регулярно. І здебільшого підтверджується. За що? скривився сивий. У них завжди знайдеться бажаючий продати все на світі. Тож мистецтво твоїх агентів полягає виключно у роздаванні моїх грошей. Ну, запускай, глянемо. Загалом нічого кардинального, зністився розвідник. Плинність. Щодо питань резонансного вбивства у супермаркеті місяць тому. Ну, ви чули? А із-за другорядних речей іноді можуть випливати важливі загальні висновки. Треба лише уміти їх робити. Картинка на моніторі справді була такою, ніби відеокамера стояла на одній із шаф розкішно обладнаного кабінету. Їх також було четверо, і той, хто займав центральну позицію, обмірковуючи сказане доповідачем, кілька разів торкнувся пальцями великої бородавки під правим вухом. Отже, поки що не розійшлися, інтернет не рахується, хоча те, що там крутиться останні півтори доби, навіть нам на руку. Операцію слід завершити терміново. Далі тягти нема куди, та й сенсу не бачу. Згоден, промовив інший. Просто негайно. Остаточно версію визначено, доказова база. В основному сформована. кличте рука. І я вже просив, здається, знайти когось більш переконливого. Я розумію, що це твій кум, та посади його в якесь обласне управління і нехай там керує. Але Європа повинна бачити розумнішу пику і чути адекватніші пояснення. Кличу же, інформація мусить бути у вечірньому блоку новин. Блимнули генеральські погони, і той, хто вважався тут наймолодшим, відійшов у кут, шукаючи телефон. Має бути нормально. Продовжував той самий для двох, що залишилося. І ось що. Як бажаєте, звичайно. З Майчуком, я вважаю, усе надійно. Це ніколи не підводив. А те, що у даному випадку необхідно підчистити, ви самі бачите». Інакше ризик надто великий. Згодні? М да, грубі пальці знов торкнулися бородавки, наче хотіли упевнитися, чи де не поділася, хто на себе візьме. Там, словом, подбають, є люди. Уперше висловився третій. От і добре, але вже негайно часу не залишається коли нирки відпадуть, купляти Трускавецьку вже не буде потреби. Ну і ще один момент. Чи все ми прорахували з Маркушем? Знати б, як воно краще. А тут вже як буде, так і буде. Долю Маркуша ми вирішили, віддавши йому варибруса. Він трохи обскакав нас. Рішуче діяти, Потрібно було тоді. Я казав, треба було так обікласти, щоб не дихнув. Тоді б обох зразу. Тепер пізно. Часу не залишається, і нам не до нього. Та й знахідка в земрях вирішує всі наші проблеми, чи не найкраще. Чого вам іще? Справу курує моя людина. Є, звісно, слизькі моменти. Його пізнали? Той, хто керував, поставив питання Руба. Загалом так. Охоронець, що залишився живий, є протокол. З дружиною, де працювати, вважайте, підписала. Там є важелі конкретні. Хоче з сином виїхати. Поможемо. Потім нехай, що хоче, говорить. А мати? Ну, ви ж розумієте». Мати не надуриш, але й погано стало. До лікарні забрали, а це привід для відкладення процедури опізнання. Однаково не заспокоювався власник бородавки нам би ще когось. Однієї дружини замало, непоказово, син неповнолітній, а охоронець. Він лише свідок розстрілу, і до варибруса, як такого, ніколи нічого не мав. Ще б когось. Я з матеріалами знайомився, там ніби якісь свідки фігурували. Ні, не родичі. Жінка, що першою повідомила. Сусідка. Пам'ять не зовсім пропаща. Підключить її. Кого? Скривився замк. Ви б її бачили, там немає з ким говорити. Алкоголічка. Ну, то дайте їй на горілку. Мені вас вчити. І поясніть важливість моменту. Звичайно, громадянка, свідома між іншим, якщо повідомила, з такими треба працювати. А мене цей Маркуш серйозно турбує. Завжди у нас так. Годину тому ще не час – а завтра буде вже не час. До важливого ніколи руки не доходять за більш важливим. Був момент притиснути його тоді, коли варибруса захопив. Надто стрімко рухається. І надто зрозумілий напрямок. Потім не впоримось. Якось буде, махнув рукою власник бородавки. «Давайте все поступово. Вирішуватимемо проблеми по мірі їх надходження. А ти вічно наперед хочеш, великий комбінатор. Зараз Європа – все. Ось глобальне, решта потім, за новими схемами. Усе це маленьке з іншої країни дивився, здавалося, – без особливого інтересу. Втім, з роками він значною мірою втратив здатність ховати емоції, і ті, хто його добре знали, могли визначити по майже безбарному обличчю моменти, коли в голові формувалася оцінка та складались ідеї. Далі сюжети переглядали у прискореному режимі Коротко обговорювали, і невдовзі підбірка скінчилася. А коли їх залишилося тільки двоє, маленький, сивий чоловік промовив. А взагалі-то, нехай відзначать цих виконавців. І, схоже, нам справді час подумати над розширенням агентурної мережі. Успіхи ворога треба вміти обертати на свою користь. Нехай собі йдуть. Куди вони за великим рахунком від нас подінуться? А ми таким чином триматимемо надійного зонда у жирному європейському тілі. І що глибше цей зонд зануриться, то краще через нього качатиметься. Признать засідання керівників розвідки та контрозвідки на завтра. Не варто відкладати ці питання у довгий ящик. На відміну від маленького сивого чоловіка Маріо Боска не мав найменшого уявлення про розмову, що відбулася у високому кабінеті чужої країни, яку ось, ось сподівався залишити. Досі все вдавалося. Проте заключний етап, хоч і не викликав особливих сумнівів, створював тривожний настрій. Наставала фаза, де результат напряму залежав від інших людей та сторонніх обставин. Сам же патрон втрачав можливості керувати і приймати рішення. Увесь процес поділився тепер на окремі напрямки. Першим був Стефано Бертоні, дипломат в одній з європейських країн, зустріч із яким мала відбутися невдовзі. Він мав забрати стрільця і перевести його особисто через кордон до сусідньої держави. Цей шлях, як такий, був підготовлений ще до поїздки сюди і для його влаштування Дону Марію довелося піти на компроміси з відповідними людьми у важливих справах. Вони знали, чого вимагали. Якби уявити, що машину з дипломатичними номерами все-таки перевірять і знайдуть дублон, а про вивезення державного злочинця на той час взагалі не йшлося, скандал поховав би не лише самого Стефана та шкурка була варта вичинки. Механізм запущено, і тепер залишалося тільки переконати сеньора Бертонів тому, що в автівці, яку не оглядатимуть, байдуже, що вести через кордон. А виписаний чек мав збільшити упевненість Стефана щодо правильності власних дій. Другим напрямком – був помічник Пасарелла, який досі бездіяв. На його групу покладалося перевезення рештків Альваро. Усе надійно запакували і залишалося тільки сісти в літак та перелетіти до Туреччини. Далі все легше. Усе робитиметься майже синхронно. Спочатку вилетять двоє зі схожим пакунком. Багаж успішно перейде через контрольний пункт. Ніхто з митної служби обо країн не виявить цікавості. Звісно, старі викопані кістки не були ані клієнтом Інтерполу, ані дублоном. Проте, якщо влетіти, клопоту стане надовго. Найменше побоювань викликав третій напрямок яким була Уляна Жукевич. Жінка ледве зводила кінці з кінцями, натомість виявилася грамотною і одразу вхопилася за шанс у житті, який дозволить забезпечити гідне існування дітей. Без найменших вагань пані Уляна подалася на генетичну експертизу для підтвердження своєї приналежності до роду Дельбоска. Збираючись на заробітки у значно ближчі світи, вона заздалегідь виробила закордонний паспорт і тепер із щойно оформленою туристичною візою без проблем перед океан у супроводі Хорхе. І нарешті сам Дублон. Цю найважливішу місію годину тому Дон Маріо вирішив покласти на Батістона. Дієго відпустили дружня після затримання. Документи в нього були чисті, а в цій країні тепер буквально трусилися над усім, що бодай якоюсь мірою стосувалося питань міжнародного іміджу. Представник чужої місії міг роздмухати скандал, який обов'язково фігурував би у засобах масової інформації. І нехай затриманий латинос був би тричі причетний до зникнення стрільця у передень вирішення доленосних питань, йому належало дати спокій. Для дона ж Маріо подальше використання Батістона поруч із собою було ризикованим, адже, незважаючи на його досвід, у справах подібного роду Дієго міг притягти переслідувачів. Та події останніх кількох годин все змінювали. Закликавши патрона, Рауль Мовчки увімкнув повтор блоку останніх новин. Правоохоронні структури країни в особі одного з керівників офіційно повідомляли громадян, про успішне завершення пошуків Богдана Варибруса, який місяць тому зчинив гучний злочин у виставковому центрі Нірвана. Тіло стрільця було знайдене у погребі одного із закинутих будинків глухого села Глимарі. Варибрус загинув три тижні тому після розборок зі спільниками, пошуки яких – Ще ведуться. Отримавши кульове поранення в живіт, він зумів дістатися до цього сховку, попередньо спаливши машину, на якій їхав, і яку свідки бачили того слочасного дня на стоянці біля Нірвани. Незважаючи на стан тіла, яке упродовж чотирьох тижнів пролежало у напівзатопленому теплому підвалі, Охоронець виставкового центру, що залишився живий, упізнав загиблого. В даний час проводиться генетична експертиза, яка має обов'язково підтвердити попередній висновок слідства. Такий поворот подій кардинально змінював усе. Богдан Варибрус, живий та здоровий, перебував поряд, і це означало, що у намаганні підчистити у важливий момент всякі хвости, які псували святковий вигляд, місцеві діячі пішли на фальсифікацію у справі. А отже сам Богдан тепер більше нікого не цікавить. Та відкривалася інша сторона. У разі своєї, Несподіваної появи справжній варебрус, навіть не будучи стрільцем, ставав украй небезпечним і підлягав негайному усуненню. Події належало форсувати. Богдан з'явився вже вдягнутий у супровді Хорхе Тарауля. За кілька днів утікач встиг Від'їстися, проте ще добряче вирізнялися темні кола під очима, різко окреслювалися вилиці, а погляд і далі залишався напружним. Дії такої людини бувають непередбачуваними, а в вирішальній фазі операції слід страхуватися де тільки можна. «Я б не хотів, щоб через твою недовіру щось пішло не так», – промовив Дельбоска, зробивши відповідний жест у напрямку Петра. Настає дуже важливий момент. Якщо ми не діятимемо злагоджено, все зірветься. У твоєму погляді я бачу недовіру і бажання скористатися іншими варіантами, якщо такі трапляться». Та Богдан лише мовчки слухав. Такого непросто не переконати і схилити на свій бік остаточно. Проте належало спробувати. Розумію, що вірити незнайомій людині важко. Реально, у тебе немає вибору. І разом з тим зараз ти лиш обираєш із двох зол менше, і сподіваюся, що ось-ось трапиться якась нова нагода. З'явиться інший варіант. Я бачу це. Не з'явиться. За його знаком Рауль відкрив ноутбук, і кадри з останнього блоку новин пішли наново. Богданові Вуха відмовлялися сприймати інформацію про те, що він вже три тижні як мертвий, опізнаний дружиною та вцілілим охоронцем нірвани, що відбитки пальців його мертвого тіла повністю відповідають залишеним у розважальному центрі, а також на місцях скоєння не лише багатьох злочинів, а й диверсій, пов'язаних з війною на Сході. Генерал з мішками під очима, без зазріння совісті, сплітав про самовіддачу та героїзм своїх працівників, котрі розробляли і проводили операцію, обіцяючи не забути нікого, і мало не плакав над пам'яттю полковника Бакули, який героїчно загинув при спробі затримання спільників Богдана Варибруса. Насилу усвідомивши, що це все дійсно чують його вуха. Богдан безпомічно озирався на присутніх, наче шукаючи підтримки та підтвердження правдивості власного сприйняття. Він мертвий вже три тижні. А ловили, виявляється, його спільників. Та найбільше вразив момент, коли крупним планом на цілий монітор показали зображення мента, з яким довелося подорожувати від стоянки логістів до пункту прийому склотари. Як так? Чому загинула ця людина, якщо він Богдан так і не на на гачок, навіть не мав подібних намірів і ніколи не зробив би такого. Тоді хто? Які такі спільники? А може оці, що стоять зараз навколо, обтяжені своїми хімерними ідеями, задля здійснення яких відчувалося готові на все? Та ні. Його пов'язали, Щойно відійшов від машини, у який залишився цей бакула. Ба більше, машина стояла за рогом будинку, а вони з'явилися з протилежного боку. Хапнули, затягли до джипа і дременули. Самі боялись. Тоді виходило, хтось скористався покинутою зброєю, до якої не міг дотягтися припнутий браслетами полковник. А може, у його запаморченій свідомості, що, яким язи м'язи, працювала на останньому диханні, відбувся свого роду зсу, коли сам не тямеш, що робиш. «Ви дивилися значно більше. Що ще казали про нього?» – запитав Богдан. «Плетуть різне», – знизав плечима Петро. «А що тобі?» «Хотілося б знати, як це сталося. Він був зі мною в тій машині» і я залишив його живим. У нашій країні регулярно трапляються речі, правду про які не дізнається ніхто і ніколи. Гадаю, воно з розряду тих. Цей мент керував операцією твого затримання. Ти тут, а за офіційною версією – там. Роби висновки. Знайшли тебе за 400 км від місця, де ловили. Полковник цей залишався єдиним свідком твого існування у живому вигляді і створював небезпеку для офіційної версії. Кінці мали якось поховати. Ставки ж сам розумієш високі. Стій! Завжди перебив його Богдан. Про що ти говориш? Дурниці якісь. Навіть якщо цей полковник... І розповів слідству про подорож зі мною, який сенс його прибирати. Я ж продовжую ходити по країні, і можу об'явитися, тоді буде ще один свідок. Ні, все навпаки, вони, крім усього, крім нього впевнені, що я вже на тім світі, Після стрілянини у придорожньому кафе менти мали вичислити, що я потрапив до Маркуша, хоча б по слідах. А враховуючи ситуацію, шансів мені вийти звідти живим не було жодних. І коли єдиний, хто знав, що Варибрус живий, адже бачив мене у притул, і ліквідували його, гадаю, через те, що він розумів, що справжній стрілець, знайдених у глимарях, не варибрус. Може, і докази якісь мав, а швидше за все не хотів тупо погоджуватись. Виходить, що виходить, не зрозумів Петро. Бакула цей, що загинув, так і не сказав їм про мене. Отже, мав у собі щось людське, спостерігаючи як затягся їхній неконтрольований діалог, Дельбоска взявся до перекладача і той перейшов на іспанську, пояснюючи патронові суть розмови. «Тепер ти зрозумів, що до чого?» – запитав Дон Маріо. «Навіть таких, як оцей, прибирають, коли потрібно. То що говорити про тебе?» Розумію, відповів Богдан. Згодний на все. Не хвилюйтеся, нічого такого не втну. Але в мене є прохання умова, коли хочете. Зроміть мені цю ласку, і я обіцяю бути слухняним до кінця, інакше просто не витримаю. Петро переклав, і всі, решта мовчки та запитально дивилися на свого бранця. «Мені потрібно почути одну людину, хоча б по телефону. Розумію, бачитись не можна, але поговорити необхідно. Лише кілька слів. Я мушу знати, що вона жива, і хочу, щоб вона знала, що це все неправда, що я ще тримаюся на цьому світі, «І я нікуди не подівся. Ви знаєте, як це зробити. Через неї ви знайшли мене. Прошу вас, мені це треба». Вони перезирнулися між собою, і Дон Маріо мов «Те, що ти просиш, надто небезпечно. Розшукуючи її, ще тоді ми могли наслідити». За нею можуть стежити. Надто великий ризик. Ні. До того ж, за кілька днів ти будеш за океаном і тоді говоритимеш скільки завгодно. Більше того, у тебе з'явиться можливість забрати цю жінку до себе. Заради цього, гадаю, є сенс потерпіти і не йти на зайвий ризик. Я хочу впевнитись, що вона жива, Уперто повторив Богдан. «Що, як ви щось заподіяли? І тоді я не віддам дублон, хоч на шматки ріжте». Те, що говорив Дон Маріо до Рауля, свідчило про роздратування, яке загрожувало сягнути межі. Людина, що не звикла до заперечень, за крок від здійснення мрій Стикалася із новими затримками, напівзамучений, але надто впертий чоловік, по суті ніхто, до останнього намагався пхати патики у шпиці, не розуміючи власного блага та перспектив. Однак, з іншого боку, той, хто намагався гнути власну лінію, Нещодавно сидів скалкою у тілі цілої країни. Такий не поступиться, йтиме до кінця. Гаразд, промовив зрештою Дельбоска. Ми зробимо це, але не зараз. Так сказав Рауль, а він знає толк. Після того, як вийдемо, по дорозі у тебе буде п'ять хвилин, не більше. І тоді ти припиняєш бити коні та починаєш слухати мене. Вказівний палець Дона Маріо цього разу вперся у власні груди, твердо і рішуче, припиняючи будь-яку подальшу полеміку. Богданові залишалося лише ствердно кивнути головою. Країна семимильними кроками рухалася до нового життя. Цього разу вже насправді остаточно. Ейфорія, пов'язана з подією, підігрівалася штучно усіма можливими засобами. І в найближчий час збиралася досягти апогею. Масмедіа репетували і захлиналися. Наче вода тема просякала у найбільш віддалені закутки інформаційного простору. Та на всі обіцянки справжнього європейського життя люди зневірено махали рукою, розуміючи свою єдину перспективу незалежно від глобального напрямку.